Молоді люди мають право на чистолюбство, але мені не до вподоби, коли у 20 років такими дешевими способами втамовують джагу до розкоші, особливо до розкоші поганого смаку. Отже, зустріч вийшла прохолодною. Більше того, явно не дружньою. Я запитав юнака, на які засоби він розраховує утримувати дружину. І почув цілком відверту відповідь, що, доки він не досягне чогось більш блискучого, посах моєї доньки у будь-якому разі не дасть їй померти з голоду. Як бачите, типовий приклад дрібного цинічного кар'єриста. І в словах, і в манері триматися. Мені навіть здалося на мить, чи не є цей цинізм маскою, за якою ховається невпевненість. Вербуа виголосив довгу промову про надмірні права, які привласнюють собі батьки, і про застаріллю уявлення певної частини буржуазії, до представників якої він був ласкавий зарахувати і мене. Після години такої розмови я виставив його за двері. «Коли це було?» – запитав Мегре. «Менше тижня тому. Коли потім я говорив із донькою, вона заявила, що вийде заміж тільки за Вербуа» що я його не зрозумів, не оцінив і так далі. Повірите, вона пригрозила мені, що коли я не дам згоди на шлюб, вона втече з ним. Ви не піддалися. На жаль, я не повірив серйозність цієї погрози. Вирішив, що час усе владнає. І ось у вівторок у день Вів'яна зникла. Того ж вечора я поїхав до Вербоа на вулицю Акацій. І там мені сказали, що він поїхав». Я розпитав швейцара і впевнено дійшов висновку, що його супроводжувала молода дівчина, тобто Вівіана. Ось чому, прочитавши сьогодні в газетах звіт про події минулої ночі, він не втрачав самовладання гідності. Проте на лобі виступив Піт, коли він, відвівши погляд, сказав. Я прошу вас, комісаре, тільки про одне. Будьте зі мною відверті. — Я достатньо міцний, щоб витримати прямий удар, але навряд чи витримаю довгу зміну надії і розпачу. — Як ви гадаєте, моя донька жива? Мегра відповів після довгої паузи. — Дозвольте спершу поставити останнє запитання. Ви, здається, добре знаєте свою доньку. Як мені здається, її почуття до вербуа – це глибоке, цілісне кохання, не лише пристрасне, а й романтичне. Не поспішайте з відповіддю. Припустімо, що ваша донька прийшла до коханця. Вибачте за грубе слово, воно, на жаль, точне. І тут вона дізнається, що, аби мати можливість утекти з нею, він змушений був убити. Обидва замовкли. Нарешті пан Лапомере зітхнув. «Не знаю. Я скажу вам щось таке, чого ніхто не знає. Я вже казав, що я вдівець. Це правда. Моя дружина померла три роки тому в Південній Америці, куди поїхала одинадцять років тому з якимось кавовим плантатором. Від'їжджаючи з дому, вона взяла з собою сто тисяч франків, витягнувши їх із в моїй конторі. І Вівіана схожа на матір». Він здригнувся, почувши, як мегре пробурмотів із зітханням. Будемо сподіватися на це. Що ви хочете сказати? Бачте, якщо у Жанна Вербуа немає причин боятися свою супутницю, він не прагне тому її загибелі. Але якщо навпаки, побачивши в багажнику труп ваша донька обуралася, пригрозила розповісти, я розумію, що ви маєте на увазі. Але мені, здається, події розгорталися інакше, ніж їх описують у пресі. На момент зіткнення машина не була порожня, бо водій вантажівки і судновласник почули крики про допомогу. У Вербуа і Вівіани не було причин розлучатися. Отже, річку прочисують із самого ранку. Досі нічого не знайдено. Чи можу я попросити вас піднятися зі мною в кімнату, яку займала ця пара? Звичайна кімната. Квітчасті шпалери, нікельоване ліжко, шафа з червоного дерева із дзеркалом. На туалетному столику бритва, пензлик для гоління, дві зубні щитки, одна з них нова. «От бачите», – промовив Мегре, – він узяв у дорогу свої речі. Але дорогу їм довелося зупинитися, щоб купити зубну щітку для дівчини і ці кімнатні капці, що стоять під ліжком і все ж мені хотілося б знайти якесь підтвердження, що йдеться саме про вашу доньку. «Ось вона, сумно сказав батько, вказуючи на килимок, де блищала загублена сережка. Вівіана завжди носила ці сережки, що належали її матері. В одній з них зіпсотий замочок. Донька не раз губила її і якимось дивом знаходила. «Ось вона. Як ви гадаєте?» «Чи є в мене хоч крихта надії, що донька жива?» не наважився сказати йому, що в такому разі мадемуазель Вівганала Лапомере наймовірніше буде звинувачена в співучасті у вбивстві. Довелося наполягти на тому, щоб нотаріус повернувся до Версаля, дощ навщухав, і притулок утопленників дедалі більше скидався на військовий штаб. Журналістам, яким набрило під дощем стежити за роботою водників, що прочисували річку, нічим не виказуючи роздратування, засіли за карти. Капітан жандармерії надав комісарові свою машину, але Мегре не користувався нею, і його, здавалося б, розрізнені дії викликали особливі сподівання у тих, хто не знав його методів. Побачивши, як Мегре попрямував до телефонної будки, журналісти вирішили, що зараз то й дізнаються всі новини. Із властивою їм професійною безцеремонністю скупчилися біля дверей кабінки. Виявилося, що Мегре дзвонить до Паризької обсерваторії, цікавлячись останніми зведеннями погоди і наполегливо випитуючи деякі подробиці. Отже, вчора, близько восьмої вечора, місяця не було. А який прогноз на сьогодні? «Повторіть, будь ласка!» «Він сходить о 0 годин 12 хвилин? Дякую вам!» Коли він вийшов із будки, його обличчя виражало повне задоволення. Він навіть дозволив собі з лукавинкою кинути журналістам. «Гарна новина, панове! Злива триватиме щонайменше ще три дні!» Після цього він довго розмовляв із капітаном Пійманом який невдовзі зник і до кінця дня більше не з'являвся. Пили багато. Хтось виявив господаря чудове і гристе вувре, і всі вважали за обов'язок його скуштувати. Лілі безупинно снувала між столиками і не надто суворо відбивалася від допитливих рук клієнтів. О пів на п'яту вже стемніло, і пошуки в Луені припинили. До того ж, дедаль менш імовірним ставало, що в річці знайдуть «тіло» або «тіла», які за цей час могло віднести течією аж до сцени. Прислали тягач, щоб забрати шосе розбиту машину, яка заважала руху, і відвезли в монтаржі, де вона надійшла у розпорядження поліції. О 6 вечора один з репортерів покликав господаря і запитав, «А чим ви нас пригостите на вечерю?» «Нічим», – пролунало у відповідь. Господар здивовано озирнувся, не розуміючи, хто наважився відповісти за нього і при цьому завдати шкоди його комерційним інтересам. Це був мегре, який незворушно підійшов до журналістів. Насправді, я хотів би попросити вас, панове, не вечеряти тут сьогодні. Я не забороняю вам повернутися о десятій, якщо вам це до душі, навіть переночувати тут. Але мені дуже хотілося, щоб із сьомої до дев'ятої в готелі перебували лише ті, хто був тут учора ввечері. «Ви хочете відтворити вчорашню обстановку?» – здогадався хтось. «Аж ніяк. Я просто хочу попередити вас. Влаштовувати засідки в околицях абсолютно марно. Ви нічого не побачите. Зате, якщо будете поводитись розсудливо, я обіцяю вам гарний матеріал для ранкового номера». «О котрій годині?» «Скажімо, не пізніше одинадцятий. У монтаржі є гарне місце, де чудово годують. Готель «Дзвін». Вирушайте туди всією компанією. Скажіть господареві, що ви від мене, і він обслужить вас якнайкраще. Коли я прийду туди, ви поочаряєте з нами? Насправді я запрошений в інше місце. Але довго там не затримаюся. А тепер дійте як хочете». Ваша воля – прийняти чи відхилити мою пропозицію. Але якщо хтось спробує мене перехитрити, я гарантую, що не дам йому жодної інформації. Отже, панове, на все добре, і бажаю вам смачного». Коли вони пішли, мегре зітхнув із полешенням і з лукавою усмішкою глянув на розлюченого господаря. «Та ну ж бо, ваш головний прибуток – лимонад, а не обіди. А п'ють вони ще відранку. Та вони б і далі пили. Тепер слухайте. Треба, щоб із сьомої до десятої кожна людина в готелі сиділа саме там, де сиділа вчора ввечері. і світло було вімкнене саме там, де й вчора. Це не важко. У залі ще сидів хтось, про кого, здається, забули. Жозеф Лекуен, водій вантажівки. Він із подивом стежив за мегре і нарешті озвався. «А я?» «Ти повезеш мене в Немур». «Ну, вантажівці?» «А хоч би і так. Раз у нас немає розкішного лімузина, як скажете, якщо це може вам допомогти?» Таким чином комісар Мегре покинув притулок утопленників у кабіні десятитонки, що з зацьким гуркотом рушила шосе. «Куди вас завезти?» Всю дорогу вони їхали мовчки. У темряві під дощем, час від часу ухиляючись від зустрічних машин, склочисники, змахаючи краплі з вітрового скла, монотонно гули, мов великі джмелі. Нікуди, друже. Водій здивовано глянув на нього, подумавши, що той жартує. Ну, як це? Назад у Париж? Ні. Зачекай, гляну на годинник. Довелося клацнути запальничкою, щоб розгледіти стрілки. Було пів на восьму. Гаразд, зупинись біля першого ліпшого бістро, у нас іще є час. Мер підняв комір пальта, перейшов тротуар і разом із Лекуеном зайшов до бару. Той здивовано відзначив цю несподівану переміну в поведінці комісара, та в ньому не крилося жодної загрози, і не було видно лихого настрою. Навпаки, він був спокійний. Часом у його погляді навіть проблискував сміх, він був сповнений упевненості в собі і готовий був сказати кожному, хто звернеться до нього, що життя прекрасне. Він із задоволенням потягнув аперитив, ще раз глянув на годинник, розрахувався за випите і сказав: Ну, в дорогу. Куди? Насамперед, вечеряти до тітоньки Катерини, як ти зробив вчора ввечері. Бачиш, навіть дощ такий самий. Приїдемо якраз на той самий час. Перед скромним ресторанчиком, де водії завжди могли розраховувати на добрий обід, стояли лише три вантажівки. Господиня сама обслуговувала клієнтів. Їй допомагала донька, дівчинка років 14. «Як, ви вже повернулися?» – здивувалася вона, побачивши Ликуена. Той потиснув руки водіям і сів у куточку разом із комісаром. «А чи не замовити нам те саме, що ти їв учора ввечері?» – запропонував Мегре. «Вибору тут особливого немає. Треба брати денні страви. О, фриканду із шавлем». Якраз одна з моїх улюблених страв. Чи не здалося комісарові, що за останні кілька хвилин у поведінці гіганта-водія щось змінилося? Той вже не тримався так вільно, як раніше». Потай поглядував на свого супутника і, схоже, питав себе, до чого хилить цей поліцейський. — Поспішай, Катерино, у нас не так багато часу. — Ви завжди так кажете, а потім 15 хвилин сидите з чашкою кави. Фриканду виявилося чудовим, а кава значно кращою, ніж зазвичай у бістро. Мире час від часу діставав з кишені годинника і, здавалося, з певним нетерпінням чекав, поки поїдуть інші водії. Випивши перед від'їздом по чаротці витриманого коньяку, водій нарешті підвелися і невдовзі з вулиці долинуло тарохкотіння моторів. І нам, коньяку, замовив мегре. Усе саме так і було вчора ввечері, правда ж? додав він, звернувшись до лекуєна. Залом, так, час рушати. Саме в цей час я вже дозвонився до Парижа. Поїхали. Повертаємося туди. «Точнісінько, як учора ввечері. Тобі хіба не хочеться?» «Мені? Чому не хотілося б? Мені нічого приховувати?» У цю мить Катерина запитала у водія. «Слухайте, ви передали, Бенуа, моє прохання?» «А вже ж усе гаразд?» Сівши на своє місце, мегре спитав. «Хто це Бенуа?» «Власник бензоколонки в монтажі. Це мій товариш». Я завжди в нього заправляюся. Тітонька Катерина надумала встановити в себе колонку і доручила мені поговорити з Бенуа. І дощ який. Навіть гірший, ніж учора. Уявляєте, як це, вести цілу ніч вантажівку по такій багнюці. Ми не надто швидко їдемо. Точнісінько, як учора. Мегре запалив люльку. Наш брат завжди за все відповідає, провадив лекоєн. То їдеш серед дороги, то не так швидко звернув. Нехай би водії легковиків спробували повезти таку махіну, як моя. Раптом він вилеявся і різко загальмував. Так різко, що мигри ледь не вдарився головою об лобове скло. «Що за чортівня?» – вигукнув Жозеф Лекуен. Він глянув на свого супутника, насупився і сердито сказав. «Це ви наказали їй сюди поставити?» І справді, на тому самому місці, де вчора Лекуен врізався в машину Жанна Вербуа, стояло інше авто, такого ж сірого кольору, і лив дощ, і панувала непроглядна темрява, і в машині не було світла. Проте вантажівка зупинилася більш ніж за три метри від автомобіля. На обличчя водія майнула лють, але він стримався і пробурмотів. «Могли б мене попередити», Раптом я не встиг би її побачити. Так, і до того ж ми розмовляли. Ну і що? А вчора ти їхав сам. Твою увагу нічого не відволікало. Лекуен запитав, знизуючи плечима. То чого ж ви тепер хочете? Вийдемо. Ось сюди. Зачекай. Я хочу провести один дослід. Поклич на допомогу. Я? «Тих, хто вчора тут кричав, зараз немає. Доведеться тобі їх замінити». Відчуваючи лихе, Лекоєн неохоче виконав наказ. Найбільше він злякався, коли почув кроки і побачив у темряві чийсь силует. «Іди ближче!» – крикнув Мегре. Це був судновласник із прекрасної Терези, якого комісар знову викликав через жандармерію, нікого не попередивши. «Ну як? Схоже!» «Важко сказати, напевне, але, як на мене, дуже схоже на вчорашнє». «Що схоже?» – гаркнув Лекуен. «Я не знаю, хто кричав, я лише кажу, що голос схожий на вчорашній». Цього разу гігант ледь не втратив самовладання і мало не накинувся на судновласника, який не здогадувався, яку роль він відіграє в цій комедії. «Лізь назад у вантажівку». У цю мить ще одна доти нерухома постать вийшла з темряви. Це був капітан Пійман. «Усе гаразд», – кинув йому впівголоси Мегре. «А далі побачимо». Він сів на своє місце поруч із Лекуеном, який більше не намагався здаватися привітним. «Куди тепер?» «Як учора?» «Їхати в монтаржі?» «Як учора?» «Як хочете. «Не знаю, що ви тут задумали, але якщо уявляєте, ніби я замішаний у цій історії...» Вони проїхали повз притулок утопленників. Чотири освітлених вікна яскраво вирізнялися у пітьмі. На одному з них чітко виднілися великі цифри телефонного номера. «Як тобі не спало на думку загальмувати і подзвонити звідси?» «Та я ж вам пояснив!» «Їдь далі!» Вони замовкли. Роздратований, стривожений шофер і в темному кутку кабіни Мегре, що поволі попихкував своєю люлькою. Так вони дісталися монтаржі. І комісар раптом зауважив. «Ти проїхав повз». «Повз що?» «Повз жандармерію». «Це все через вас і ваші історії». Він хотів здати назад. Жандармерія була всього за 50 метрів позаду. «Ні-ні», – заперечив Мегре. «Їдь далі!» «І що далі?» Роби все точнісінько, як учора. «Але ж я... я ж таки пішов!» «Ти не відразу пішов у жандармерію. Тай час зараз не збігається. Де твоя колонка отого Бенуа?» «За другим поворотом. То й поїхали туди». «Навіщо?» «Ні навіщо. Роби, що я кажу!» Вони зупинилися біля звичайної бензоколонки перед магазином, де продавали велосипеди. У крамниці не горіло світло, але крізь скло вітрини видно було, як у глибині на кухні рухаються тіні. Щойно вантажівка зупинилася, як на звук мотора із кригітгалем із кухні вийшов чоловік. Скільки літрів? спитав він, глянувши на вантажівку. Але за мить упізнав машину, глянув на Лекуена і запитав Що ти тут робиш? «Я думав, давай 50 літрів!» Мегри сидів у своєму кутку невидимий для власника колонки. Бенуа, думаючи, що лишився сам із приятелем, можливо, щось би і сказав. Талекоєн відчув небезпеку і поспішив заговорити. «Ну що, пане комісаре, вам тут більше нічого не потрібно?» «А, ти не сам?» «Так, тут зі мною з поліцією. Вони, як вони це називають, відтворюють хід подій». Нічого в цьому не тямлю. Сам знаєш, завжди на дрібній рибі відіграються. Хоча... Майгрезі стрибнув на землю і зайшов до крамниці, чим неабияк здивував господаря. Через відчинені двері він помітив у задньому приміщенні дружину господаря. Лекуен питає, чи все гаразд? Промовив він на всякий випадок. Вона з недовірою глянула на нього, нахилилася вперед, щоб краще роздивитися крізь скло, і спитала... Як? Ликуен тут? Він заправляється. А він що, обійшовся без прикрощів? Схвильована і здивована неочікуваною появою чоловіка в котелку, жінка рушила до дверей. У темряві її насилу вдавалося розгледіти обличчя. Послухай, Поль, звернулася вона до чоловіка, який порався біля бензоколонки. Невже Ликуен тут? Мире спокійно набив люльку і запалив, укрившись від вітру, біля стіни крамниці. Вогник запальнички на мить освітив нікельовані керма велосипедів. «Ідеш, Поль?» І тоді комісар чітко почув, як один із чоловіків запитав іншого. «Що будемо робити?» На всякий випадок він стиснув у руці револьвер, не виймаючи його з кишені, готовий у разі потреби стріляти крізь одежу. Вулиця була порожня і неосвітлена, а здорувань Лекуен міг укласти супротивника з одного удару кулака. «Ну, а ти що б зробив?» Жінка змерзла стояла на порозі. Жозеф Лекуен важко зліс із сидіння і зробив два невпевнених кроки тротуаром. «А може зайдемо поговорити всередину?» – Чемно запропонував Мегре. Бенуа повісив шланг. Ликуан і досі вагаючись закручував пробку резервуара. Зрештою він буркнув, прямуючи до дверей магазину. «Врешті-решт про це не домовлялися. Заходьте, пане комісаре. То була типова квартира ремісника. З дубовим різбленим буфетом, клітчистою клейонкою на столі і безглуздими рожевими та бузковими вазами для квітів, певно виграними на ярмарку. «Сідайте!» Прошепотіла жінка, машинально витираючи Мегре стіл. Бенуаді став з буфету пляшечку і чотири чарки та мовчки наповнив їх, але Куен сів верхи на стілець, спершись ліктями на спинку. Ви щось запідозрили? спитав він, дивлячись мегре просто в очі. З двох причин судновласник чув лише чоловічий голос, що видалося мені дивним, бо в машині була й дівчина. Якби вона впала у воду, то, добре вміючи плавати, могла б певний час триматися на поверхні і покликати на допомогу. До того ж, коли стається таке, люди не їдуть за 20 кілометрів, щоб сповістити жандармерію, якщо телефон під боком. Вікна готелю були освітлені, і не могло ж не спасти на думку «Це правда», – погодився Ликуен. «Це він так наказав». Він, звісно, сидів у вантажівці. Відступати було пізно, та й чоловіки явно вже змирилися з ситуацією, а жінка не приховувала полегшення. Вона порадила. «Краще вже все розповісти. Через ці кляті дві 2000... тисячі...» «Хай говорить Жозеф!» – зупинив її чоловік. Проковтнувши місчарки, Лекуен почав. «Припустімо, все сталося точно як сьогодні. Ви маєте рацію». Лив дощ, це так, і мої двірники геть нікудишні, але зір у мене добрий, і гальма в порядку, і в машину, що стоїть на дорозі, я б не врізався. Отже, я зупинився за півтора метра від неї. Подумав, що, можливо, в них аварія, і виліз допомогти. І саме тоді я побачив молодика. Він був не при собі і спитав, чи не хочу я заробити дві тисячі франків. «Допомогти йому зіштовхнути машину в річку?» – спитав мери. «Він міг би і сам це зробити. Він і намагався, коли я під'їхав. Але головне, він хотів якнайшвидше поїхати, щоб ніхто не дізнався, куди. Якби йшлося лише про нього, я б не став це встрявати. Але з ним була дівчина. Вона була жива. «А вже ж! Що помовити мене, він пояснив, мовляв, їм не дозволяють одружитися. А вони кохають одне одного. І нехай люди думають, що вони наклали на себе руки. Тоді їх не шукатимуть і не розлучать. Я терпіти не можу такі штуки. Але якби ви бачили ту дівчину, змоклу, під дощем. Словом, я допоміг їм зіштовхнути машину в Луен. Молоді сіли до вантажівки, а мене попросили для правдоподібності покликати на допомогу. Я й покричав. Нехай, мовляв, усі вважають, що вони загинули. А тоді я взявся лише довести їх до монтаржі. Дорогою я помітив, що хлопець не ликом шитий. Він знав, що не зможе зупинитися в готелі, і на потяг сісти теж не наважувався. Він спитав, чи не знаю когось, хто за дві тисячі франків погодився прихистити їх на кілька днів, поки все вщухне. Я згадав про Бенуа. «А ми-то думали, що це закохана парочка». А в нас якраз спустувала кімната, додала жінка. Вони й досі в домі. Лише він, а її немає. Як це? Мигри турбовано озирнувся. день», – почав господар. Коли я прочитав газету, я піднявся до них і спитав, чи правдива ця історія про труп. Дівчина вихопила в мене газету, швидко пробігла очима і, скориставшись тим, що двері були відчинені, вибігла з кімнати. «Без пальта?» «Без пальта і капелюха!» «А хлопець?» «Він поклявся, що нічого не розуміє, що лише днями купив машину і навіть не заглядав у багажник!» «У вашому будинку є інші двері?» Господар похитав головою, і в ту ж мить вони почули шум на вулиці. Мегре вибіг з дому і побачив розпростертого на тротуарі юнака, який марно намагався підвестися і втекти» хоч і зламав ногу, вистрибнувши з другого поверху. Видовище було трагічне і жалюгідне. У нестямі від люті Вербоа не хотів здаватися. «Не підходьте! Стрілятиму!» Мегре кинувся до нього, але той не вистрілив. Чи то зі страху, чи то через брак самоводання. А тепер заспокойся. Юнак лаяв водія, власника колонки та його дружину, звинувачуючи їх у зраді. Це був типовий приклад людини, що зійшла з дороги. Таких, як він, Мегре, на жаль, зустрічав уже не раз і добре вивчив. Підступний, заздрісний, жадібний до насолод і грошей. І заради цього здатний на будь-який злочин. «Де Вівіана?» – спитав Мегре, защіпаючи на ньому кайданки. «Оявлення не маю». Отже, тобі вдалося переконати її, нібито ти зіштовхуєш машину в воду лише з метою інсценувати самогубство закоханих. Вона не відпускала мене від себе ні на крок. А все ж таки важко, правда ж, возити з собою труп, якого не можеш позбутись. Бридкий злочин, тупий, жорстокий, із самого початку приречений на провал. Упевнившись, що проект шлюбу провалився і гроші родини Лапомере вислизнуть від нього, навіть якщо Вівіана втече з ним, Жан Вербуа вирішив поживитися за рахунок своєї немолодої і давньої коханки. Він заманив її до себе, вбив, заволодів її грошима, частину витратив на купівлю дешевого авто, збираючись позбутися трупа десь у глухому місці. Але тут несподівано з'явилася Вівіана, сповнена своїй першої любові, пристрасті і твердого наміру не повертатися додому і розділити долю коханого. Вона не відходила від нього. Минав час, машина їхала все далі, везучи з собою мертве тіло. Вівіана впивалася медовим місяцем, не підозрюючи, що перебуває в самому центрі жахливої трагедії. Вона обіймала коханого, а він думав лише про те, як будь-що позбутися зловісного вантажу. І саме тоді, зневірившись знайти інший вихід, йому і спало на думку інсценувати самогубство. Вантажівка Лекуена з'явилася якнайдоречніше, водночас полегшила і ускладнила здійснення його задуму. «Як же до обіцяної інформації, комісаре? Журналісти влаштували в дзвоні рясну вечерю, справжній бенкет, і настрій у них помітно покращився. Убивця Марти Дорваль перебуває в лікарні. Марти Дорваль? Колишньої оперної співачки, заможньої жінки. Вона була коханкою Жана Вербоа. Він у лікарні? У лікарні монтаржі з переломом ноги. Дозволяю вам його відвідати, фотографувати і ставити будь-які запитання. «А що з дівчиною?» Мегри опустив голову. Він нічого не знав про її долю і остерігався якогось необдуманого вчинку, викликаного розпачем. Було вже за північ. Комісар сидів із капітаном Пійманом у нього вдома в Немурі і обговорював події минулого дня, коли задзвонив телефон. Капітан зняв слухавку, виказав радісне здивування і поставив кілька запитань. «Ви не помилилися?» «Адреса точна? Послухайте, на всяк випадок пришліть водія до мене. Не біда, що він на підпитку». Він обернувся до мегри. Мої хлопці щойно знайшли шофера з монтаржі, який у день підвозив дівчину без пальта з непокритою головою. Вона просила відвезти її в село поблизу Буржуа, і там вийшла біля відокремленої садиби. Дорогою водій хвилювався, чи буде їй чим розрахуватися, адже в руках у дівчини не було навіть сумочки – але вона кілька разів повторила «Моя тітка вам заплатить». І справді. Змучена, ледве жива після всього пережитого, Вівіана Лапомере знайшла прихисток у будинку однієї зі своїх тіток, де з раннього дитинства завжди проводила канікули. Текст читав Ярослав Макеєв